Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La festa de la primavera torna avui a l'escola Lola Anglada. Durant mesos, alumnes i mestres han estat realitzant els preparatius d'una celebració que presenta durant tot el dia diversos tallers, païs i activitats. Enguany, la novetat és la iniciativa solidària que fomenta les donacions de sang. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Avui, vendres, la festa de la primavera torna a l'escola Lola Anglada. Enguany s'han programat diversos tallers, actuacions, balls i activitats. Però en aquesta edició, la novetat és una iniciativa solidària on els alumnes han participat intensivament. Es tracta d'una campanya que té com a principal objectiu recollir el màxim nombre possible de donacions de sang. La temporada d’estiu s'acosta i bona prova d'això és la jornada que ha previst la Creu Roja de Mungat i Tiana per diumenge dedicada a la campanya de platja d'aquest 2011. Sota el lema Platja i Creu Roja, Prevenció i Seguretat, els assistents podran conèixer tot el material de suport i emergències que disposa la Creu Roja per atendre les incidències d'aquest estiu, a més de rebre Consells de Prevenció. Aquesta tarda se celebra el sisè recital de poesia elaborat per l'Escola d'Adults Timó de Tiana i Mungat. El grup d'alumnes, de nivell instrumental, oferirà als assistents la lectura de textos d'autors clàssics, així com composicions elaborades pels propis estudiants. L'acte tindrà lloc a la sala Albèniz del Casal de Tiana. Música Aquest divendres a la Biblioteca Camp Baratau es presenta el llibre de Joan Caballé, un recull d'articles sobre el conflicte entre els historiadors catalans i espanyols pel domini científic de la interpretació dels antics cíbers. L'Associació de Veïns de la Virreina ha programat un concert líric per aquest diumenge. Una soprano i una pianista interpretaran diverses àrees d'òpera prou conegudes com la Bohem, la Traviata o Tosca. Es tracta d'un concert que està obert a un ventall de públic molt ampli que permetrà gaudir tant els entesos com els neòfits. El festival de Cirt de Montgat, Cursic Kit, arriba aquest cap de setmana farcit d'una oferta d'espectacles abundants i variats. Per a l'edició d'en s'han centrat en propostes que fins al moment han estat poc vistes pel públic i s'ha volgut potenciar les produccions catalanes. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest divendres se celebra una nova edició de la festa de la primavera a l'Escola Lola Anglada. En Guany, com a novetat, s'ha organitzat una iniciativa solidària que té com a principal objectiu recollir el màxim nombre possible de donacions de sang. Alhora també s'han programat tota una sèrie d'activitats com tallers, balls i actuacions. Pel que fa a la campanya de donació de sang, els alumnes de quarta primària de l'escola han programat un conjunt d'activitats per animar tots els tiànencs i tiànenques a apropar-se a les instal·lacions del centre educatiu i fer les seves aportacions.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 lligant a temàtiques curriculars, eh, temes de valors que realment formen a les persones que, que tenim a l'escola. La iniciativa, que es desenvolupa amb la col·laboració del BAN de Sang i Teixits, es porta preparant des de l'inici del curs escolar sota el lema «Feu el que nosaltres no podem fer, vine a donar sang», i és que fins als 18 anys els menors no poden fer les seves donacions. En aquest sentit, la promotora del banc de sang del Maresma, Sílvia Delgado, ha comentat que en experiències anteriors amb altres escoles els resultats sempre han estat molt positius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 són valors que ens faran ser donants de sang el dia de demà. Per tant, eh, tot, tot el que en traiem d'aquest projecte és molt, molt positiu. Per preparar aquesta iniciativa, els alumnes de l'escola Lola Anglada han pogut estudiar tots els aspectes teòrics relacionats amb l'àmbit de la sang. A més, també han assistit a diverses serrades de professionals que han visitat l'escola. Altres activitats d'aquesta festa de la primavera són diversos tallers relacionats amb el medi ambient, l'actuació de grups de percussió d'alumnes i cantades col·lectives. Alhora també s'han contemplat diferents propostes de baix, des de la clàssica sardana, al ball de bastons, fins a baix d'altres cultures, com és el cas de Bollywood. Pel vespre i la nit, les activitats van des d'un sopar amb música en directe, d'un grup format per pares i mares d'alumnes i exalumnes, a un ball amb disc jockey. La traca final de festa és amb els diables de Tiana. Aquest diumenge la Creu Roja de Montgat i Tiena organitza una jornada dedicada a la campanya de platja per a aquest proper estiu sota el lema Platja i Creu Roja, Prevenció i Seguretat. Els organitzadors han volgut que l'acte tingui una doble vessant. Per una banda, la jornada pretén donar a conèixer a la població de Tiana i Mungat tot el material de suport i emergències que disposa la Creu Roja per aquesta temporada. D'altra banda, l'activitat també té com objectiu petites accions formatives. El president de la Creu Roja de Mungat i Tiana, Román Barragán, ens avança més detalls d'aquesta jornada. Aprofitarem també perquè si hi ha gent que, que estigui interessada en saber qualsevol cosa que estigui relacionada amb el tema d'emergències... De, o el tema de les platges, meduses, picades d'aranya i tal, doncs durarem a conèixer eh, i farem les explicacions oportunes. Pel que fa a aquesta temporada, la Creu Roja de Montgat i Tiana compta amb diversos mitjans i efectius per abordar la campanya d'estiu, com és el grup de socorristes, la moto d'aigua i la cadera amfíbia per a persones que tinguin problemes de mobilitat. La jornada també ha estat penxada pels nens, tal com comenta Román Barragán. Volguin vulguin passar per la zona aquesta que fem per part del tramvia, de no, les pistes blaves, doncs, escolta, que, que puguem gaudir d'un doncs, dia de, de festa. No? Farem aquestes de, de maquillatge, pintures, a més doncs, podran veure a, a in situ la moto d'aigua, podran veure l'ambulància, i podran veure pues, tota, tots els mitjans que disposem. A l'acte també es donaran a conèixer els programes socials que es realitzen des de la Creu Roja de Montgat i Tiana. L'esdeveniment tindrà lloc al parc del tramvia entre les 10 del matí i les 2 del migdia. A continuació, us deixem amb el nostre company Manu Moga, que ens parlarà del recital de poesia a l'Escola d'Adults Timó. Aquesta tarda, a dos quarts de set, se celebra el sisè recital de poesia elaborat per l'Escola d'Adults Timó de Tiana i Mungat en un acte que tindrà lloc a la sala Albénis del Casal de Tiana. El grup d'alumnes de nivell instrumental oferirà als assistents la lectura de textos d'autors clàssics, així com composicions elaborades pels propis estudiants. La professora de l'Escola d'Adults Timó, Esther Cribiller, ens dona més detalls d'en què consistirà l'acte d'avui. En principi reciten 41 persones perquè bé, cada vegada l'escola té més alumnes i tothom és una activitat que els hi fa molta il·lusió. i cada any en tenim més d'acord. El que passa que bé, eh, molts doncs, reciten només una part de, de la poesia d'acord, per, per fer l'acte més àgil i així i perquè tothom pugui participar, perquè tothgui pugui mostrar la feina que ha fet, D'acord, doncs el que hem fet és això, doncs algunes de les poesies es recita un, un, només un fragment de la poesia, però en són 41 persones que reciten. Els alumnes de l'escola d'Adults Timo porten molts mesos assajant les diferents poesies que recitaran. Cribiller afirma que l'objectiu d'aquest acte és donar a conèixer la feina realitzada pels estudiants i demostrar la seva qualitat artística en públic. L'objectiu general és aquest, és eh, que els alumnes de l'etapa instrumental de l'escola mostrin la feina que han fet durant el curs eh, en el seu treball de poesia. Han treballat, ja hi haurà una, una presentació PowerPoint, o que han fet ells mateixos, eh, on expliquen doncs, la seva poesia i després doncs, hi ha aquesta part de, més de, de saber recitar, d'estar en un escenari, de parlar en públic, que bé, doncs, a molta gent això imposa molt i bé doncs, també forma part de, del treball, no? El recital de poesia se celebra cada dos anys i per a cada edició compta amb la col·laboració de diferents entitats artístiques. Fa dos anys la coral de Tiana va interpretar diverses peces musicals. Aquest any l'entitat convidada ha estat l'Escola de Música i Dansa de Tiana. Al principi i al final de l'acte es realitzarà un número de dansa i a la part central hi haurà una actuació musical en directe. Tiana Primera Hora Aquest divendres es presenta a la Biblioteca Can Baratau el llibre de Joan Caballé que porta com a títol l'enfrontament entre catalans i espanyols pel domini del passat íbar. El llibre recull un seguit d'articles publicats al llarg dels anys 2008 i 2009 al web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, on Caballé examina la polèmica entre catalans i espanyols pel domini científic de la interpretació dels antics íbars. Sobre aquest conflicte entre els historiadors catalans i espanyols, Joan Caballé afirma que els textos confirmen que els íbars van viure als països catalans. En la banda contrària, els historiadors espanyols lluiten per defensar que els ibers es trobaven a tot el conjunt dels pobles de la península ibèrica, que veient ens donen la seva visió sobre aquesta polèmica. Els catalans tenim un problema actualment, és que quan escrivim la nostra història, el que trobem és que eh, es diu que la història dels catalans comença eh, pels vols de l'any 1000 després de Crist, és a dir, quan Catalunya ja és un estat, amb borrells segons independents dels carolingis. El que passa és que, eh, això es diu ara, eh, però des de 1500 o potser una miqueta abans, hi ha molts historiadors catalans que estan dient que eh, l'origen de la nació catalana ve de molt més antic, ve de l'època dels Ibers. Per Caballé, confirmar la procedència dels Ibers és un argument per justificar que Catalunya sigui independent. Per continuar en aquesta línia, l'escriptor està treballant en un segon volum que recull les testimonis dels diferents historiadors a partir de 1850. Ara mateix estic escrivint eh, la continuació altres articles que estudien com historiadors eh, catalans i historiadors espanyols, continuen discutint, continuen argumentant en favor de la pròpia visió. És dir, els catalans diuen que els hiberts vivien a Catalunya, València, Aragó, al Llenguador també, i després els espanyols, que ara ja llavors ja existeix Espanya, des de 1714, els historiadors espanyols van dir que no els divers o bé ocupen el conjunt de la ínsula dèrica o bé no existien, que és el que s'estadien actualment en molts, molts casos. El llibre està editat per la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i prou edicions. L'acte de presentació es realitza aquest divendres a la Biblioteca Can Barataau a les 7 del vespre. Tiana primera hora. Notícies. Aquest diumenge, des de l'Associació de Veïns de la Virreina, han programat un concert líric on una soprano i una pianista interpretaran diverses àrees d'òpera prou conegudes i famoses. En aquest sentit, el vocal de cultura de l'Associació de Veïns de la Virreina, Joaquim Palet, ha manifestat quin és l'objectiu d'aquest esdeveniment. L'objectiu doncs, és donar doncs, una nota de cultura musical i aprofitar la vinentesa de que tant la cantant, la soprano, Rosa Cristo, com la pianista... Eh, el fa il·lusió, s'han ofert el truïstament. I aleshores doncs, era qüestions d’aprofitar doncs, una, una bona estona per tots els veïns, tant de la virreina com els que vulguin venir de Tiana. I donc tenia aquesta, aquesta estona musical que realment és de molt alt nivell. Palet ha comentat que el concert està obert a un ventall de públic molt ampli. En aquest sentit, ha assegurat que el malomen de l'òpera gaudirà, ja que es tracta d'un concert de molta qualitat. Alhora també ha indicat que aquelles persones que no coneguin tant l'òpera tindran una bona oportunitat per descobrir-la i compartir-la amb veïns i amics. Palet tampoc s'ha oblidat dels nens, dels quals afirma que es poden quedar impressionats quan vegin la manera de cantar d'una soprano. D'altra banda, ha comentat que el concert creu que arribarà a calar molt a les assistents, ja que les peces són el suficientment conegudes perquè puguin arribar fàcilment al públic. En aquest sentit, Joaquim Palet ha avançat més detalls del repertori. El repertori, en principi, són 11 peces, àrees d'òperes prou conegudes i famoses, i després eh, són peces de, de piano sol, de concert de piano, de peces immortals, de granados i lit, et puc també adelantar que les àrees d'òpera seran, eh, una, una serà la bohem, la traviata, la tosca i després de la sarsuela de la cançó d'amor i de guerra, eh, la sardana, la sardana emblemàtica d'aquesta gran sarsuela. Uh, escrita doncs, per un compositor valencià, però està escrita en català. És una de les poques sorsoles que hi ha fetes en català. D'altra banda, el concert ha suposat un esforç importants de producció, ja que en un inici estava previst comptar amb un piano cedit per l'Ajuntament, però finalment aquest no estava en les mínimes condicions per afrontar un recital. Una de les solucions que es va plantejar era l utilització d'un teclat electrònic, però tot i la seva qualitat es va desestimar perquè no acabava de amb l'esperit del concert. Finalment, des de l'associació han pogut aconseguir un piano de mitja cua, amb la col·laboració de dos sponsors que facilitaran part del lloguer. El concert es realitzarà aquest diumenge al local de l'Associació de Benys de la Virreina, a les 8 del vespre. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festival de Circ de Montgat, Curts Circuit, organitzat pel col·lectiu Cronopis i l'Ajuntament de Montgat. Per a l'edició d'en Guany centrat en espectacles que fins al moment han estat poc vistos pel públic i s'ha volgut potenciar les produccions catalanes. Per a aquesta onzena edició hi haurà una extensa programació amb espectacles per a tota la família el dissabte a la tarda i nit, diumenge al matí i a la tarda. El dissabte al vespre hi haurà el plat fort amb la regala de circ, un espectacle carregat de números de primer nivell amenit per l'orquestra dels Quatre Gats i presentats per la payassa Alba Serraute. L'integrant del col·lectiu Cronopis, Ferriol Barbena, ens dona més detalls. És un espectacle tipus cabaret, on hi ha els números de circ un darrere l'altre, que està amanitzat per una orquestra amb música en directe i que el dirigeix l'Alba la, la Serraute, que és una pallassa, que presentarà tot l'espectacle i farà com una mica els enllaços entre número i número. La programació del Festival de Circ continua el dissabte a la tarda on es podrà veure la companyia Dudu Arnalot amb l'espectacle de pas. Una mica més tard, Últim el baile, una producció de Cecilia Colacray i Jorge Albuerne. També està previst pel diumenge a la tarda l'actuació dels artistes novells que s'estan formant al nostre país a l'escola Circ Rogelio Ribel. Tota aquesta extensa programació fa pensar, segons Barbena, que el circ està passant per un bon moment. Jo crec que el circ està visquent un molt bon moment, està creixent respecte a està com trobant el seu lloc respecte al teatre o la dansa, que estan molt més instaurades i que tenen molts més recursos, no? tant de formació a l'Institut del Teatre com d'espais d'exhibició. Hi ha molts teatres a Barcelona, tant públics com privats, i amb, amb recursos. I el circ està creixent, tot i que estiguem en, en moments de crisi, està creixent. Vull dir, de moment les notícies són molt bones i una prova és el procirquit que tot i estar en crisi, l'Ajuntament de Montgat ha fet l'aposta de, de, de continuar amb el festival. Finalment, per diumenge està programat un espectacle molt poc vist per les nostres terres, la nova producció de la companyia MuMusic Circus. Es tracta de Rodamont, on plantegen una nova proposta que busca un llenguatge més poètic. En definitiva, pallassos, acrobàcies, corda fluixa i molts més espectacles per a aquesta edició del festival de circ de Montgat, Cursirquit, penxada per a tots els públics. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui encara continuarem sota els efectes d'aquest embossament d'aire fred que ens va arribar ahir amb algunes pluges durant el matí i després durant la tarda el vent es va girar a Garegal. Això va ajudar que es netegés força la núvolositat, però vaja, ens enviarà nous eh, núvols al llarg del dia d'avui i per tant, de cara a aquest mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, podem tenir algunes precipitacions, en general febles, tot i que no es descarti algun ruixat moderat, en conjunt no han de ser precipitacions massa destacables, amb vents que seran fluixos també de direcció més variable que no passa ahir, predomini de la component est i la situació marítima encara alterada amb maró i algunes arees fins i tot de forta maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures, si fa no fa, com les d'ahir. De cara s'espera que la situació vagi millorant. Encara hi ha alguns intervals tan nubulosos, sobretot de tipus baix, aquí a prop de la costa, però ja no esperem precipitacions. Les temperatures pujaran una mica, durarà a les hores del dia perquè la nit continuarà força freda, mentre que pel que fa als vents en conjunt seran de fluixos del sector sud i la situació marítima és matintat més tranquil·la, amb àrees de mar de fons, però encara, sobretot durant el matí, a tota la costa de la comarca. Demà passat diumenge, l'ambient es farà més assolellat, tot i que encara podrem tenir alguns intervals nuvolosos, no esperem precipitacions i les temperatures podran pujar una miqueta més. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Tiana, escalfa a motors per la festa major petita que arrenca aquest divendres amb el recital de poesia de l'Escola de Formació d'Adults Timó. I un any més, com va sent habitual els darrers anys, s'ha apostat per una programació molt basada en mostrar les activitats de les diverses entitats de la vila. I és per això que aquest proper cap de setmana la Sala Albénis acollirà la final de curs dels tallers de teatre de l'Agrupació Artística del Casal. Però per parlar de tot plegat, avui hem convidat a l'estudi de Radio Tiana el regidor de Cultura en Funcions, Ferran Pasqual. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Tenim novetats destacades, en aquesta nova edició de la Festa Major de Sant Antoni o apostem no, per la continuïtat? Les novetats destacades és que és, que és una festa que sempre ha engrescat, però que els últims anys, amb, tal com explicades amb el tema de la Fira Entitats, els treballs de les entitats, concentrar una mica el treball finals de, de l'Escola de Música i Dansa, de la grupació artística el Casal i de la Fira entitats, Pues, pues, té, té aquesta dimensió nova i que, i que se li vol donar profunditat i continuïtat, evidentment. Perquè, com dèiem, aquest cap de setmana comença d'alguna manera perquè doncs, hi ha aquest recital de poesia de divendres, hi ha dissabte i diumenge que hi la final de curs de, del taller de teatre, però deia que les activitats pròpiament dites i el cap de setmana fort és l'altre cap de setmana, no? Sí, sí, el cap de setmana del 10, 11, 12 i 13, 13 és la festa Sant Antoni, que a més a més aquest any té una característica especial i és que és festa, crec, a tot Catalunya Sí, la per Segona tant, Pasqua, no? Representa? Sí, per tant, eh, també serà més fàcil de, de gaudir per tenents que no han de treballar, de treballar en aquest dia a més a més també hi ha una, una altra activitat, per exemple, que, que s'ha consolidat i és l'organitzada per la Colla Diables, que és un, un dinar eh, a la catequística, eh, que ja van fer fa dos anys aquest any, doncs sembla ja que cada cosa va rodada. També les activitats organitzades pel cau, és a dir, no només les entitats participen mostrant el seu treball, sinó que a més a més col·laboren activament amb, amb aquesta festa. La Fira Entitats és el divendres dia 11, que s'inaugura una mica la, els actes de, de dissabte a no? 11, perdó. Durant tot sí. el matí, suposo. Sí, durant tot el matí hi ha la, la Fira Puntaires i la Fira d'entitats compartint espai com, com l'any passat, el carrer Mates. Són unes hores... Evidentment, els veïns de vegades també ens han, han dit que, oh, que, és, que sempre que hi ha fires i activitats, festa major, però bueno, són unes hores i penso que són compartides per tothom. I, I a a més el... que suposo que llavors va funcionar bé el canvi d'ubicació, perquè recordem que la trobada de Pontaires s'havia doncs, fet eh, tradicionalment... Havia, havia anat creixent a la Passa la Vila i, i per espai, però també inclús perquè elles mateixes comentaven que el sol que aquell era, sí. era molt fort sí. i el carrer Matas doncs, l'ombra és apropiada per aquest tipus d'activitat. Uh, també ja es manté ja per 600 consecutiu el concurs de dibuix infantil uh -huh. això el dissabte on se poden recollir a la biblioteca el, el material, els papers i després lliurament a, a, a la biblioteca també i el diumenge es fa el lliurament de premis uh, també el diumenge hi ha ja, ja les activitats esportives de, del futbol sala i el futbol al carrer començat per, per aquest per aquest club i bueno, he anat barrejant temes, però la degustació de truites també també es manté, o sigui, eh? el, perquè són allò, activitats tradicionals. Les tradicions de, del que va relacionat amb la festa major petita, doncs ja sabem com és les puntaires que mencionàvem, també la degustació de truites, o ball, la ballada de sardana, suposo que mm -hmm. també... Totes aquestes qüestions tradicionals es mantenen i l'únic que es va portant de novetat és l'activitat que pugui aportar cada entitat en si mateix, no? Sí. Un altre, jo abans comentava el, el dinar dels diables, que sembla que ja, ja és tradició, com en, però també per segon any... Eh, el parc del doctor Mascaró acollirà l'activitat de, del grup de, de joves, del grup de persones que, que, que, que, amb, que amb tota la seva voluntat i èmfasis i ganes de, de participar i de, de fer una activitat que té un component alternatiu però alhora plenament integrat amb la vida cotidiana del poble i per tant per segon any a la festa de Sant, de Sant Antoni la festa de juny uh -huh. la cobra l'estiu doncs també també seran presents amb, amb activitats, amb música en directe i, i perquè, perquè la gent pugui tenir un espai més on, on acostar-se i gaudir de la festa. Perquè de fet eh, com passa també la, a la festa major de, del setembre eh, aquesta Xiringuito del doctor Mascaró, d'alguna manera també obre una mica el públic de, de la festa, no? perquè sobretot, en especial aquesta festa de Sant Antoni, que està molt fet per doncs, un públic familiar o un públic més doncs, tradicional, en els últims anys sí que heu intentat això, arribar més gent, no? arribar a tothom. Sí, quan no, t'ho comentaves públic familiar i públic infantil, no, és per tothom. Per a tothom, no? és festa, De fet, pràcticament totes les activitats que es matina són per tothom. Eh... Uh... Però, a més a més, també hi havia aquest component que dèiem de les entitats, dels de serveis, de, del final de curs, una mica, de tot uh -huh. aquest treball, però cert que, que és un altre àmbit de festa, el que el que genera al voltant de, del parc del doctor Mascaró. i bueno, com també una, una activitat que també s'ha programat perquè, perquè ben, aquest calendari, i, i també lliga, és el divendres i adeu, dins del que és ja el començament de la festa, el grup i de Teatre de Tiana Montgat, que té aquesta característica, jo sempre la remarco perquè, perquè són, són noies i nois molt joves de Tiana i Montgat que van estar treballant en l'agrupació i artística al casal i en altres llocs, i han, han evolucionat fent aquesta companyia nova que ja ens va oferir l'any passat a la mostra de teatre i hi ha alguna altra ocasió un treball acurat el, i, i, i ben pensat per tant és una bona manera també de, de, de mantenir fer teatre com algun altres anys jo he fet Nou Pins, per exemple és a dir que d'alguna manera també tenim aquesta progressió no? perquè si aquest cap de setmana, dissabte i diumenge tenim les sessions del final de curs de l'agrupació del teatre doncs potser poden veure no? que, que d'aquí uns anyets doncs potser poden configurar la seva pròpia companyia amb un espectacle com, com és el que després faran el dia 10 de juny, no? o sigui, veiem passat i futur una mica no? Sí, gent que s'ha engrescat a través d'aquest taller d'aquest taller de teatre i per tant és una bona eina d'aprenentatge en el teatre aficionat però també amb ganes de, de fer les coses amb, amb, amb cara i ulls i l'altre cap de setmana passat a la Festa Major també hi ha incluent de, de activitats que som la, de, la del Cor de Tiana la Societat Coral Junto uh -huh. o també l'Escola Municipal de Música i Dansa que farà els festivals de, de música i dansa o... i l'Escola Olanglada amb una cantata és a dir, també les escoles participen per cert no és exactament de festa major, però amb aquestes dates aquest divendres, bueno, jo suposo que ja he parlat ja la, la festa de primavera, primavera. de l'escola l'Anglada, sí, sí. per tant, no però tornem a repetir perquè és veritat que ho hem de repartir moltes vegades, perquè tothom eh, està convidat, és una festa oberta més que mai, perquè tothom ha d'anar a donar sang als eh, adults, doncs majors de 18 anys han d'anar a donar sang a l'escola l'Anglada, que, que és una de les novetats d'aquest any de la festa de la primavera, mm -hmm. aquesta campanya de donació de sang. A més també de destacar, doncs dins de, de dilluns 13, que diguem la segona Pasqua, que és un dia festiu, és quan s'inaugurarà una exposició, una exposició que porta per nom Papers de Cic del festival 1 2 3 del Pallasso. o què, què hi trobem. Doncs, era la proposta que, que acaben fer, és a dir, eh, com que el 1 2 3 del Pallàs és un festival, doncs, ja amb una consolidat amb sis anys al darrere i tot ells volien fer tota una exposició de tot el que s'ha anat passant jo no l'he vist evidentment en el format de l'exposició com està acabada, mm -hmm. però a més a més de, de fer-ho en un entorn com és la pròpia Sala del Venit, el pròpia Espai del Casal i, i per mostrar que, que això que hi ha al darrere de, del festival és molta feina, però també molta participació i, i, a més a més, un, un treball d'exposició que segurament pues, serà tot un ple visitar-la. Segur que sí, perquè més ja sabem que tot el món del circ i tots els espectacles que passen per l'undocés del Pallasso són visualment molt atractius, no? i que en fotos segur que val mm. molt la pena de veure. Sí, bueno, hi haurà també ball de Festa Major, això que una, això no podia faltar, no? No podia faltar... Eh... Bé, falta, tot i que el, el fet de que siguin aquestes tres dates amb el dilluns festa, no sabíem ben bé quin dia era el, el millor per ho Clar. però la, la revetlla de la pròpia festa el dia 13 ha semblat el més avient, i tampoc faltarà un espectacle d'animació infantil pels més petits. Això sí, com sempre, el, el parc de cap de futbol, amb el, un, crec que ha vingut alguna vegada aquí tirant el Miquí Jiménez, i que sempre al voltant seu agrupa tota la tots els nens i nenes. Uh -huh. Doncs bé, ja com a conclusió, evidentment, doncs, reforçant una altra vegada més aquesta, aquest paper que tenen totes les entitats dins d'aquesta festa major petita i, com dèiem, doncs, oberta a tothom, que, que suposo que la crides a la participació i de que tothom doncs, com a mínim s'hi passegi, no? Sí, eh, aquí la participació... Penso que la participació a la festa no fa falta, cada vegada menys, perquè, perquè són festes de molta tradició de molts anys, però també que s'han anat consolidant formats i s'han anat consolidant eh, unes formes de participar que, que són difícil de tirar enrere. Però també sí que l'anima la participació moltes vegades i de cara a, sobretot a la festa de setembre, que és d'una densitat, això poden correure moltes persones sí. impressionant, és eh, això, participen no només amb... amb la posada en escena de la festa, sinó en tota la preparació, organització i això funciona també el comissió cicle festiu i la gent que s'implica des d'açò, des de les entitats, des del col·lectiu del Tom Mascaró, des de la colla diables al Cau, gent un millar que ets no suposo. Mm. Doncs Ferran Pasqual, regidor en funcions de cultura, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la festa de Sant Antoni. Que vagi molt bé a tots els veins i veïnes de Tiana. Perfecte, bon dia. Bon dia. L'entrevista. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 30 de maig al 5 de juny. Divendres. Literatura. Vuit mesos després de la seva publicació, aquest divendres l'escriptor català Joan Cavaller presenta la seva darrera novel·la, que porta per títol L'enfrontament entre catalans i espanyols pel domini del passat i bar". Un relac que recull un conjunt d'articles on l'autor examina la polèmica entre catalans i espanyols pel domini científic de la interpretació dels antics ibers. L'acte començarà a partir de les 7 de vespre a la Biblioteca Can Baratau. La proposta La sala Albèndic del Casal de Tiana acull aquest divendres la sisena edició de recital de poesia que realitza el grup d'alumnes de nivell instrumental de l'Escola de Durs Timó de Tiana i Mongat, L'acte començarà puntualment a dos quarts de set del vespre. Dissabte. La proposta. Montgat serà l'escenari aquest cap de setmana de la onzena edició del festival de circ, Curscirquit. D'una banda, el dissabte tindrà lloc activitats com el taller de circ per a nens i nenes, animacions musicals o espectacles de dansa i acrobàcia. L'endemà, el diumenge, la festa continua amb l'actuació de diferents grups de circ. Aquestes activitats es realitzaran majoritàriament entre el poliesportiu i la plaça dels Segadors de la Vila, al llarg de tota la jornada del dissabte i del diumenge. Ràdio Tiana, serveis informatius.